Hallo jylle allemaal, en nou gaan ons weer een nieuwe waarheid leer omtrent, Abraham Abramse lewe. Toe Isaac nou een jong seen was, het Abram omgeleer van vader vaderse weeën. En Abraham het vir vader geken en hy was baie lieve vader gewees. En to Isaac omtrent so'n 37 jaar oud was, het hy en sy broer een dag bykie gesit, buitenkant in die tent. En Ismael het oor homself gespog by Isaac en hy het vir hom gesê, Ek was maar net 13 jaar oud, Toen vader Yahweh ja, vir pa gesê het, Dat ek moet gaan vir die operasiekie die besnijden is. En ek en pa het gegaan en ek was maar net 13 jaar oud. En Isaac het vir hom so geluister en hy het gesê, Maar Isma, waarom spog jy nou so hier by my? Dit was ons nou sommer net een ou klein operasiekie. Maar so waar is wat vader Yahweh leef? Ek sê vir jou, as vader Yahweh vir pa vraag, dat hy vir my moet offer, dat hy my moet slag, dan sal ek sê, dis recht so, pa kan my gaan slag vir Yahweh. En ek sal dit met vreugde doen. En Yahweh het toe gehoor, toe die twee boetes so met mekaar praat. En hy het toe gedink, hmmm, Misschien moet ek bykie een dag vir Abraham toets in hierdie saakie. En het was nie te lang nie, Toe kom Satan daar aan. En vader vraag toe vir hom, Ja, Satan, waar kom jy vandaan? En Satan sê toe, Van hen en weer beweeg op die aarde, En van op en af daarop loop. En vader vraag toe vir hom, O, nou wat het jy te sê oor al die kinders van die land? En Satan sê, ja, ek het al die kinders van die land gesien wat jy dien, wat jy onthou wanneer hulle iets nodig het, wanneer jy vir hulle alles gee wat hulle nodig het, dan is hulle weer op hulle gemak en dan vergeet hulle weer van jy. Kyk maar een bykie na Abraham, hy wat eerst nie kinders gehaad het nie, hy het jy gedien en ander van jy vertel en vir hulle geleer van jy. Maar nou dat sy sien Isaac gebore is, het hy een feest gevier en hy het heeltemaal van u vergeet. Hy het nie eers een offer gebring of iets gebring om dankie te sê vir u nie. Hy het u verseker vir saak. Hy is nou glad nie meer gepla oor u nie. En ja, hy het om so geluister en hy sê toe, Satan, is dit wat jy nou denk van my knig Abraham? Want daar is niemand op hierdie hele aarde soos hy nie hy is een vroom man en hy is oprecht en hy het respect vir my en hy is eene wat nie daarvan hou om kwaad te doen, hy gaan weg van dinge af wat lelik en verkeerd is. So waar is wat ek leef? Ek weet, as ek vir hom moet sê, Abram, gee nou daar die kind Isaac vir my weer terug, jy moet hom nou vir my kom offer, of gee vir my van jou vee of jou kuddes, dan sal hy dit vir my bring. Ek ken vir Abram, ek weet hy sal. En nou Satan sê, nou praat dan met Abraham al hierdie dinge wat hy nou gesê het, kyk om, en of hy nou nou by hy sal bly, en of hy nou nie gaan bly nie, dan sal ons weet. Nou maaikies, kan jylle onthoud toe ons van Job gepraat het. Toe het hierdie eindste Satan ook vir Job op hierdie selfde manier gaan aanklaaf voor vader Yahweh. En toe het Satan een toets gedop, want ou Job het toe tot op die einde by vader Jawe geblij en hy is nou nog by vader. Nou het hy weer vir Abram gaan ankla. Nou kom ons kyk wat het verder gebeur. En vader het toe na Abram toe gegaan en hy sê, Abram! En Abram sê, hier is ek! En vader sê toe vir Abram, Abram, neem jou enigste sien wat jy lief het, ja, vir Isaac. Vat om na Murea toe, En daar moet jy wil slag as ‘n brandoffer vir my. En Abraham het by homself gedink, O jette nou, wat gaan ek nou maak? Hoe gaan ek nou vir Isaac wegkry van sy ma af, so dat ek om daar as 'n brandoffer voor die aangesig van Javi kan bring? En Abraham het in sy tent ingegaan, en hy het vir sy vrou Sarah gaan sit, en hy het met haar mooie woordkies gepraat, en hy het gesê, My sien Isaac is nou groot, en hy het nou vir a tykie lang nie geleer van vader nie. Ek sal hom nou neem morgen, dan vat ek hom daar na Sam toe, dan kan hy ons nou daar a bykie meer leer van vader Jave en hoe om vader te dien. En Sarah sê toe vir hom, Jy praat reg, ek dink jy moet het doen. Vat hom maar so toe, maar moet hom asblief net nie te ver van my af wegvat nie, en moet ook nie te lang bly daar so nie, want onthou, ons is baie lief in mekaar, en ons, ons hou nie daarvan om weg van mekaar af te wees nie. En Abram het toe vir Sarah gesê, laat ons dan maar liever vir vader hier, oor hierdie saak bid, dat hy aan ons goed sal doen. En Sarah was baie lief vir Abram, en nog meer lief vir Isaac, want Isaac was nou haar enigste sene, en hy was nou al 37 jaar oud, maar sy was nog steeds verskrikkelijk lief vir hom gewees en sy het vir hom gesê wat hy alles moet doen as hy daar kom, dis nou vir Isaac, en vir hom gesê dat hy moet soet wees, en dat hy moet luister, en sy het vir Abram ook een klomp instrukties gegee oor hom, en sy het vir Abram gesê, ach, isseblief toch, ek vraag jou baie mooi, pas toch hierdie seen van ons op, en kyk die heelpeid na hom, want ek het nie ander kinders nie, ek het net vir hom, moet hom toch nie verlaat nie, As hy hongere krij, geef hom my ou brooike, en as hy doos nie, geef hom ietsie om te drink. Moet hom nie te voet laat gaan nie, en moet hom ook nie in die son laat sit nie, dat hy nou miskie nie te warm krij nie, of die son ontbrand nie. Moet hom ook nie alleen op die pad loos nie. En die volgende morgen het Sarah, een prachtige kleed gaan uithaal, en sy het toe vir Isaac dit aangetrek, voordat hulle nou gerei het, En sy het een tulband om sy hoof gesit, nou, een tulband is nou maar net een band, wat jy maar om jou kop sit. En sy het kostbare stenen op die tulband gesit, en sy het om gegroet, en toe het hulle nou natuurlijk gegaan. En Sarah het saam met hulle uitgegaan, so eentjie saam met hulle gestap, toordat hulle nou van haar gesê het, maar Sarah, ga nou maar terug na die tent toe. En Sarah het toe nou gegaan, maar sy het bitterlik gehaal. Sy was baie hartseer dat sy haar kind moes laat gaan. Sy was verskrikkelijk lief vir hierdie kind van haar mense. Maar Abraham het maar selfs saamgeheil, want hy was maar net so lief vir hom gewees. En Sarah het haar sien vast en sy het vir hom gesê, Wie weet of ek jou ooit na hierdie dag weer sal sien? En dit was vir hulle een bitter sessie om van mekaar af weggegaan. Maar uiteindelik het sy toe nou teruggegaan en Abraham en Isaac het aangegaan. En Abraham het saam met Isaac sy sien gegaan om een offer te bring vir vader, soos wat hy van hom gevra het. En arme oud Sarah het glad nie geweet van wat nou gaan gebeur nie. Hulle het alles stilgehou vir haar. Sy het gedink dat hy nou na Sento op pad is om daar te leer daar was ook nog twee mense wat saam met Abraham en Isaac gegaan het. Die een was Eliezer, die dienstknig, en die ander een was Ismael. En Ismael het vir Eliezer gesê, nou, as my vader Abraham dan nou vir Isaac gaan vat as een offer vir vader, net soos wat vader hom beveel het, dan sal ek sekerlik, wanneer hulle terugkom, die een wees wat alles gaan erwe, want ek is die eersgeborene en Elie Esar het vir Ismael so geluister, en toe sê hy vir hom, sekerlik sal vader Abraham, saam met jou ma, jou verstoot en het gesweer, dat jy nie sal erf van alles wat hy besit nie, en dan wie sal hy alles gee wat hy besit, met al sy skatte, behalwe aan my, die dienskneg, wat getrou in sy huis was, wie om elke dag gedien het en gedoen het, wat hy wou hee en wat hy begeer het vir hom gegeet, aan my sal al iets, alles afgestaan word nadat hy dood is. En so het die tweekies nou gestry oor wie gaan nou alles erwe. Dit is eindelijk maar baie lelik, want die arme Abraham is nog nie eers dood en dan beklaai hulle nou al oor al die goed. Wees vir jou maar net wat is vir hulle belangrijk, in plaas van dat die liefde belangrijk moet wees en dat vader belangrijk moet wees. En terwijl Abram en Isaac so gestap het in die pad, het ou satan daar aangekom, maar hy het nou nie snaaks gelijk nie, hy het gelijk soos een ou man, en Abraham het nie geweet seker dat het satan is nie, want hierdie het nou baie nederige ou man gelijk, en hy het toe vir Abraham gesê, is jy dan dwaas, of is jy net baie vreet, dat jy hierdie verskrikkelike ding aan jou enigste sien wil doen vandag, denk bykie wat jy doen, Want Javie weet vir jou een sien gegeer, hier op die einde van jou leeftijd. En nou, wat wil jy nou doen? Jy wil nou daar die eindste sien gaan geef vir een offer. Nee, aman. Weet jy nie en verstaan jy nie, dat hierdie ding nie van vader Javie kan wees nie? Want Javie kan nie aan die Adamiet sulke boosheid op aarde doen, door vir hom te sê om sy eie kind te gaan slag nie? Nee, nee, nee, nee, nee. Ek denk juist verkeerd. Sien, maats. O satan het alles probeer om vir Abraham te kry, dat hy nie vir Isaac moet offer nie, dat hy hom nie moet slag nie. Maar Abraham is baie lieve vader, so hy sal doen wat vader sê, al is dit wat ook al wat vader van hom vraag. En toe die ou man nou so beginne praat, toe het Abraham onmiddellik besef met wie hy te doen, toe weet hy sommer, dis ou satan. En Abram wou ook nie verder na hom luister nie, en hy het op somme bestrafing vir hom gesê om weg te gaan. En toe moes ou satan maar weggaan. Maar hy het maar net so draai geloop, en toe kom hy weer na Abraham toe. Maar hierdie keer toe lyk hy nou soos n prachtige jong man, aantrekkelijk en baie ryk, Maar die keer toe praat hy nou met Isaac, en hy sê vir Isaac, kan jy nie sien hoe dom jou pa is dat hy jou wil gaan offer nie? Dit is mos verskrikkelijk. En Isaac het het gehoor en hy het vir Abraham gesê en het Abraham alles vertel En Abraham sê toe vir hom, Isaac, moet vir hierdie man luister nie. Dit is Satan wat probeer om ons weg te lok om nie vir vader te luister nie. En Isaac het geluister en Abraham het weer eens vir Satan bestraf en hy het vir hom gesê om weg te gaan. En nou Satan het hulle toen nou maar weer verlaat en hy dink toe by himself, maar is daar nou geen manier? wat ek hierdie twee kan kry om van plan te verander nie, so hulle ongehoorzaam kan wees nie. En toe verander satan homself in een groot stroom water wat oor die pad loop. En Abraham en Isaac en die ander twee manne het daar op die plek aangekom en hier skielik loop een groot stroom water oor die pad. En hulle moet nou hierdie paaieke loop, so nou gaat hulle nou maar dier hierdie stroom. En eers het die water tot by hulle bene gekom, En hulle het al dieper ingegaan en toe die water later tot by hulle nekke gekom. En hulle was allemaal bykie bangerig wie hierdie klomp water oor die pad en dat het nou lyk asof hulle dalkies kan verdrink hierin. Maar Abram het toe die plek herken en hy weet, voorin was hier nooit water gewees nie. Dit is nou bykie snaaks. En Abram het gesê, dit is verseker satan wat nou weer probeer om ons weg te trek van vader af. En hy het weer vir Satan bestraf en hy het vir hom gesê, Jawe bestraf jou, Satan, gaan weg van ons, want ons wandel volgens se opdrachte. En Satan het so groot geskrik vir Abramse stem en hy het weggegaan van hulle af en die plek het weer somme net droge grond geword, soos wat het altyd was. En hierdie klomp mannen het gestap en gestap dit is nou Abraham en Isaac en Eliezer en en Jezmael, yes, en op die derde dag, het Abram mykie opgekyk, en toe hy sien, toe sien hy daar is die plek wat vader van gepraat het, en 'n hele kolom van vuur, het van die aarde af, tot in die hemel gewees, so 'n groot klomp vuur, en boob die berg was een wolkolom van glansreikheid, en dit was die glansreikheid van vader, wat binne' in hierdie kolom sigtbaar was, en Abraham vraag toe vir Isaac, sien, Kan jy sien wat ek sien daar aan die kant? En Abram het seker nou maar gewonder, wat gaan hy sê? En Isaac sê toe vir hom, ja pa, ek kan sien, ek sien een hele kolom van vier, en ook een wolkolom waarin die glansreikheid van vader is. En toe het Abraham geweet, vader het vir Isaac aanvaar as een offer vir hom. En Abram het toe vir Eliezer en vir Ismael gevraag, Sien jylle dit wat ons sien op die berg in die verte? En hulle sê, nie, ons sien niks daar nie. En die oomlik toe hulle dit sê, toe weet Abraham. dat hierdie twee nie kan saamgaan verder nie. En hy sê toe vir hulle, bly jylle nou maar hier by die eesel, terwyl ek en Isaac nou gaan na die berg toe, om te gaan bid voor vader Jawe. En hulle het geluister en hulle het toen nou maar daar op die plekje gebly. En Abraham het toe nou hout by mekaar gemaakt en het op sy sien Isaac sy rug gesit en hulle twee het nou maar verder gestap en Abraham het ook een mes saam met hom geneem. En terwijl hulle nou op pad was, het Isaac aan sy pa gevraag, Ek sien die vier en ek sien die mes, maar waar is dan die lammekie wat ons nou vir vader moet bring pa? En Abraham het toe vir hom gesê, Isaac, Jy is Javie se kese, my sien, om 'n brand of een sonne gebrek te wees, in plaas van 'n ou lammiekie. En Isaac het vir sy pa gesê, Ek sal alles wat vader Javie wil heek moet doen, en dit wat hy vir pa gesê het om te doen, dit sal ek alles doen, en ek is baie blij dat ek dit alles kan doen, dit is vir my een groot vreugde. En Abraham sê toe vir Isaac, Luister my sien, is daar in jou hart enige gedachte net, dat hierdie saak nie reg is nie, asseblief, vertel my toch net, moet dit nie vir my wegsteek, as jy dink ek is nou verkeerd om dit te doen nie, en Isaac het vir sy pa gesê, pa, daar is niks in my hart, wat my rede gee, om dit nie te doen nie, nie in my hart nie, nie in my ledemate nie, nie in my spieren nie, maar ek is vol, vol, vol vreugde en ek is vreselik bly dat ek dit kan doen en ek is so dankbaar dat vader my gekies het om dit te kan doen. En Abraham was verskrikkelijk bly oor die woorde wat Isaac gepraat het, want hy het geweet dat Isaac baie lief is vir vader en het graag sal wil doen vir vader. En Abraham het nader gegaan en hy het maar een altaarkie gebouw en hy het baie geheil Want onthou, Abraham was baie lief vir Isaac en het was sy enigste seun saam met Sara. En Isaac het maar gebouw, hy was nie kwaada oor nie, hy het glat nie probleem gehad om het te doen hy was baie gehoor En Abraham het die hout gevat en hy het reg gesit op die altaar en hy het vir Isaac geneem en hy het hom vast gebind so dat hy hom op die altaar kan sit. En Isaac het vir sy pa gesê, vader Abraham bind my as teblief stuif vast, so dat daar nie iets gebeur, en die hele ding nou een flop uitdraai nie, en Abraham het toe nou so gedoen, en Isaac sê nog verder vir sy pa, nou pa as alles nou voorbij is, vader dan een bykie assies vir my ma Sarah, en sê vir haar, dit is die welriekende geer van my, van Isaac, maar moet het as teblief nie vir haar vertel, as sy na by een put sit, of een hoë plek nie, net vir geval sy dalk sal afval en sterwe van hartseer oor my. Abraham het geluister na alles wat Isaac gesê het en hy het vreselik hartseer geword. Hy het so geheil en van sy trane het op Isaac geval en dit het gestroom van die trane. En Isaac het ook beginne heil en hy het vir sy pa gesê, Pa, maak asseblief gau, o my vader, doen dit net vinnig asseblief so dat die wil van vader Yahweh Ons Elohei kan gebeur soos wat hy ons beveel het om te doen, pa. Maar Abram en Isaacs harte was verskrikkelijk bly omdat hulle nou die werkie vir Yahweh kon doen, omdat hulle dit kon gee vir vader, om jou leven vir vader te gee, is een baie, baie groot voorrecht. Maar terwijl hulle harte bly was daar oor, was hulle oog, hulle ander deelkie wat een mens is, wat maar hartseer is as iemand doodgaan. Die het nou weer geheil. So, hulle het eindelijk gemengde gevoelens gehad, soos ons nou altyd sê. Die een deel is baie blij, maar in die ander kant is hulle nou weer hardseer. En intussen het al die engele nou gestaan en kyk na hierdie story. En hulle was ook saam blij gewees dat Abraham so gehoorsam is en dat Isaac so gewillig is om vir vader te gee wat vader vraag. En Abraham het vir Isaac boop die altaar gesit, en net toe hy die mes vat, en hom so optrek, toe sê die engele vir vader, asseblief, wees toch bykie barmhartig teen oor hierdie man, wat bereid is om sy enigste sien te offer, en sy sien wat bereid is om 'n offer te wees vir u. Sal u asseblief medelije hee met hom, oor Jawe En op daar die oomlik, toe verskyn jawe aan Abraham? En hy sê vir hom, Abram, moet niks aan jou sien doen nie, moet om nie slag nie, want nou weet ek, dat jy vir my respect het, en dat jy altyd vir my lief is, en vir my sal luister, nou wat ek ook al vir jou vraag om te gee, ek het nou gesien, dat jy nie jou sien van my sal weerhou hou nie, en Abram het opgekyk, en skilik was daar een ram, wat vastgevang was in die bos, aan sy hoorings, en dit was die ram, wat Javie toe vir hom gegeet, so dat hy hom kan offer vir vader, in die plek van Isaak. Maar weer eens was ou Satan daar, en Satan het toen nou die ram beet gekry, in die bos aan sy hoorings, en hy het geprobeer, so Abraham Abram nie die bokkie daar moet uitkry nie, so dat hy nou maar sy sien moet offer. En Abraham het gesien wat gebeur, en hy het die ram gaan haal, en hy het hom toen nou geoffer in die plek van Isaak, net soos vader gesê het, hy moet doen. Maar intussen, in, het ou Satan weer na Sarah toegegaan, want sy het ons nou van niks geweet aan hierdie kant wat nou gebeur nie, en hy het nou weer gemaak alsof hy hierdie nederige en ou sachte manniekie was, ou manniekie natuurlijk, ou oomie, dat sy hom moet jammer kry en moet luister vir hom, en hy sê toe vir haar, Weet jy dan nie dat Abraham nou hierdie ding doen nie, dat hy nou vir Isaac gevat het, en dat hy een altaar gaan bouw en dat hy hom gaan offer het nie, en dat arme Isaac so geheil het, en hy het verskrikkelijk voor sy pa aangegaan, maar daar was geen medelije vir hom nie, en nou Satan het hierdie woorde weer een keer vir haar gesê, en toe het hy weggegaan, en ou Sarah het bykie nagedink vir hierdie dinge, en sy het gedink dat hy nou een van die, Mense was wat alles gesien het en nou dit vir haar kom vertel het. En Sarah het ook baie, baie hartseer geword. Sy het verskrikkelijk geheil oor haar sien. En sy het weer bykie gedink en sy sê toe, Maar ek sal tevrede wees, my sien, want jy het vaderse woorde uitgevoer. Want hoe sal jy nou nie luister vir vader nie? Ek weet, jy was baie lief vir hom. En toe Sarah kla gepraat het, het sy verskrikkelijk stil geword. Hulle sê, sy het so stil geword soos een klip. En sy was vir die hele rikkie baie stil gewees. En toe het sy opgestaan en feit begin vra, vra. En sy het begin loop en begin soek na hulle twee, na Abram en na Isa. En sy het ver geloop, tot so ver as Hebron het sy gegaan en gesoek maar intussen het ou satan weer daar aangekom, en hy het na Sarah toe gegaan, en as 'n ou man, en hy het voor haar gestaan, en hy het vir haar gesê, hm, toe ek die vorige keer met jou gepraat het, het ek eindelijk vir jou gejok, want Abraham het nie sy sien doodgemaak nie, en hy is nie dood nie, en toe sy hierdie woorde hoor, het sy so blij geword, maar sy was verskrikkelijk bly gewees, sy het baie groot blijdskap gehad, en teendeel, Sy was so blij, dat sy gesterf het van blijdskap. En Abraham en Isaac het toe na huis toe gegaan, en hulle het begin soek na Sara, En toe sê hulle vir hulle, dat sy nou gegaan het en na hulle gesoek het weer. En Abraham en Isaac het daar toe op die einde gekry, en Isaac was verskrikkelijk hards oor sy ma en Abraham en hulle het vreselik getreer oor haar. En toe het hulle haar begrawe, en hulle twee het oorgebleem. Dit is dan nou die verhaal van Abraham se offer wat hy moes bring, Isak. Volgende keer gaan kyk ons of ons bietjie meer kan leer oor Isak se lewe. Om te bid en lief te wees vir Jaweh, né?